Щоранку Дон заглядав до поштової скриньки, але листа від неї досі не було. «Вона просто не має часу», – казав він собі. Він подумки перелічував усе, що й треба було зробити. перевести речі з Рима до Парижа, влаштуватися в квартирі, яку, ймовірно, вона знайшла ще до переїзду, і, можливо, попрацювати кілька днів на новому місці». Перш ніж у неї знайдеться час, і з'явиться бажання написати йому листа. Але ось минули всі дні, які можна було б відвести на ці справи. Потім минуло ще три дні, але листа не було. «Треба дати їй час подумати», – казав він собі. «Звісно, вона хоче зрозуміти свої почуття, перш ніж візьметься писати про них». «Тринадцять днів тому». Він написав Розалінді, що кохає її і хоче з нею дружитися. Це рішення могло здатися дещо поспішним. Вони ще не встигли, як слід, пізнати одне одного. Дон вважав, що склав доброго листа, просто розповів про свої почуття, ні на чому не полягаючи. А проте він знав Розалінду цілих два роки, або точніше – Познайомився з нею в Нью-Йорку два роки тому. Минулого місяця він знову зустрів її в Європі. Закохався і після недовгого залицяння вирішив одружитися з нею. Дон повернувся з Європи три тижні тому. І за весь цей час бачився майже ні з ким зі своїх друзів. Його повністю заполонили думки і плани на майбутнє. Розалінда займалася промисловим дизайном і їй подобалася Європа. І якщо вона захоче залишитися в Європі, Дон теж зможе переїхати туди. Французьку він знав уже досить стерпно. Фірма з інженерного консультування «Дірксен і Гол», у якій він працював, мала філіал у Парижі. Ось ці справи можна було б легко залагодити. Потрібна була лише віза, щоб перевести деякі речі. Книжки, килими, програвач, креслярські інструменти. І він міг би переїжджати. Дон відчував, що ще не до кінця усвідомив своє щастя. Здавалося, з кожним днем завіса, що приховувала прекрасний світ, трохи прочиняється. Йому хотілося, щоб Розаліда була поруч у той момент, коли його обриси повністю визначаться. Лише одне стримувало його від того, щоб прямо зараз кинутися у цей щасливий світ. У нього не було її листа, щоб узяти з собою. Він знову написав до Рима, зробивши на конверті напис італійською «Перешліть за новою адресою». Можливо, вона була вже в Парижі, але він не сумнівався, що в Римі вона залишила свій новий адрес. Минуло ще два дні, але листа не було. У скринці лежали лише лист від матері з Каліфорнії, реклама напоїв місцевої крамнички і якийсь бюлетень для голосування на попередніх виборах. Він злегка усміхнувся. Зачинив поштову скриньку, замкнув її і подався на роботу. Спершу він, як завжди, не відчував прикрості. Відсутність листа викликала в нього скоріше здивування, ніби він не розумів, навіщо вона його розігрує, затримуючи лист ще на кілька днів. Потім на нього жахливою вагою лягло неминуче очікування того моменту, коли за дев'ять годин, він прийде додому і дізнається, чи не надійшов рекомендований лист. Раптом він відчув себе втомленим та спустошеним. Ні, тепер, коли минуло стільки часу, Розалінда не надішле йому рекомендованого листа. Як завжди залишалося одне – чекати до наступного ранку. Наступного ранку у скринці справді лежав лист, але це виявилася реклама художньої виставки, яку він розірвав на дрібні шматочки. У сусідній поштовій скринці він побачив три листи. Він згадав, що вони лежать там від вчорашнього ранку. «Що ж це за людина така, Дасен Беррі, який не зважає на свою пошту?» Того ранку, коли він був уже на роботі, йому раптом спала думка, завдяки якій значно покращився його настрій. Лист помилково поклали до сусідньої скриньки. Листоноша відкрив відразу всі скриньки в ряду, і Дон одного разу вже знаходив у своїй скринці чужого листа. Він відчув себе впевненіше. В листі вона напише, що теж його кохає. Як вона могла не написати про це, якщо вони були такі щасливі у Жоан Лепен? Він не дійшла їй телеграму «Я кохаю тебе». Ні, він зателефонує їй. В листі буде її паризька адреса, а може і адреса її нової роботи. І він дізнається, як зв'язатися з нею. Тоді, у Нью-Йорку, два роки тому, вони ходили разом обідати і кілька разів були в театрі. Вона не прийняла його наступного запрошення, тому-то він вирішив, що вона віддала перевагу комусь іншому. На той час це не мало для нього великого значення, але коли він випадково зустрів її в Жуан-Ле-Пен, вже усе було інакше – це було кохання з другого погляду. У цьому можна було не сумніватися, бо Грозалінда відстала від своєї компанії, що складалася з двох чоловіків та ще однієї дівчини. Потім вони поїхали до Кан, а вона залишилася з ним в Жуан-Лепен. Це були казкові п'ять днів. Дон сказав їй «Я кохаю тебе». І Розалінда один раз сказала те саме. Але вони не говорили про майбутнє і навіть не домовилися про зустріч. Який же він був дурний! Тепер він шкодував, що їхні стосунки не стали тоді ближчими. Але з іншого боку, почуття, що переповнювали його, були дуже серйозними. Випадковий роман під час відпустки справа звичайна, а кохання й шлюб це щось зовсім інше. Йому здалося з її поведінки, що вона теж так вважає. Розалінда була спокійною та усміхненою дівчиною. З росту вона була невисокого, але здавалася високою. Вона була розумна. І Дон розумів, що вона ніколи не здійснить безрозсудного чи поспішного вчинку. Шлюб – це така подія, яка вимагає часу на обміркування – тиждень, місяць, а можливо й рік. Йому здавалося, що він думав про це набагато довше, ніж ті п'ять днів у Жуан-Лепен. Дон вважав, що Розаліна була розсудливою дівчиною чи жінкою – їй було 26, а йому 29, що їхня робота багато в чому схожа і що вони мають підґрунтя, аби бути щасливими. Того вечора, побачивши, що три листи і досі лежать у сусідній поштовій скринці, Дон знайшов кнопку дзвінка до Сенбері напроти його прізвища у списку мешканців і рішуче подзвонив. Він міг бути вдома, хоча і не виймав пошту. Відповіді не було. Очевидно, ані Дасенбері, ані його домочадців не було. Чи дозволить управитель відкрити скриньку? Звісно, ні. У будь-якому разі у нього не було ключа. Один із конвертів був дуже схожий на авіалисти з Європи. Це просто зводило його з розуму. Дон просунув палець у щелину блискучої металевої поштової скриньки і спробував її відчинити. Замок класнув, засувка трохи відійшла, але скринька прочинилася лише на півдюйма. Більше нічого не виходило. У руках у Дона були ключі від квартири. І, просунувши один ключ між дверцятами скриньки та мідною планкою, він використав його як важіль. Планка порогнулася, і він зміг дістати листи. Витягнувши їх, він постарався випрямити мідну планку. Листа для нього не було. Він дивився на листи, тремтячи, як злодюшка. Потім, засунувши один з листів у кишеню, Заштовхав решту в понівечну поштову скриньку і пішов до себе. Війшовши до порожнього ліфта, Дон піднявся на третій поверх. Його серце прискорено билося, коли він зачинив за собою двері. Чому він усяв саме цей лист? Звісно ж, він покладе його назад. Схоже, це був особистий лист, він був із Америки. Він подивився на адресу, написану гарним почерком «П.Л. Dasenberry -да і так далі. Потім глянув на зворотну адресу «Едіт В. -в проїзд Гарфілд 717, Скрентон, Пенсільванія». «Подружка Dasenberry, -да одразу ж подумав він. Лист був товстий, у прямокутному конверті». Тепер треба повернути його на місце. а як же зіпсована скринька. Але ж, зрештою, він нічого не вкрав. Звісно, це серйозний проступок – зламати поштову скриньку. Ну, то нехай і полагодять, і нічого жахливого в цьому немає. Адже він нічого не вкрав. Дон витяг із шафи костюм щоб віднести його до хімчистки, і взяв листа Дасенбері. Він тримав листа в руці, і раптом йому страшенно захотілося дізнатися, що там написано. І перш ніж у ньому заговорила совість, він пішов на кухню і поставив воду на вогонь. Охайно й терпляче Дон розклеїв листа над парою». У конверті було три сторінки, списані з обох боків. «Любий, – починався лист, – я так сумую за тобою, що не можу не написати. Ти до кінця розібрався в собі, тоді ти сказав, що все це минуще. Знаєш, що я відчуваю зараз? Те саме, що в ту ніч, коли ми стояли на мосту». І дивилися, як запалюють вогні у Беннінгтоні. Дон читав, як зачарований, не вірячи своїм очам. Дівчина була шалено закохана в Дасенбері. Вона чекала лише відповіді від нього, хоча б звісточки. Вона писала про містечко в штаті Вермонт, де вони були разом. Цікаво, вони зустрілися там чи поїхали туди вдвох? «Боже, мій, – думав Дон, – якби ж то Розалінда написала йому такого листа. Тепер Дасенбері, звісно, не відповість їй. З її листа було зрозуміло, що Дасенбері швидше за все не писав їй відтоді, як вони розлучилися. Дон ретельно заклеїв конверт і поклав до кишені. Останні рядки не виходили в нього з голови. «Я не збиралася писати тобі ще раз, але все ж таки наважилася. Я маю бути відверта з тобою, бо інакше не можу». Дон відчував ті ж самі почуття. Далі в листі йшлося. «Ти пам'ятаєш мене чи вже забув? Ти хочеш знову побачити мене чи ні? Якщо від тебе за кілька днів не буде листа, я все зрозумію». З любов'ю, Едіт. Він глянув на дату на штампі. Лист було надіслано шість днів тому. Він подумав про дівчину на ім'я Едіт Вітком, яка розтягувала дні, намагаючись знайти хоч якесь пояснення, чому не було листа. Ось зараз у Скрентоні в Пенсільванії. Вона не втрачає надію отримати відповідь. Що за людина цей Дасенбері? Ще один казанова, одружений чоловік, який вирішив пофліртувати. Хто з тих шести восьми чоловіків, яких він зустрічає в будинку Дасенбері? Один із молодих людей, які поспішають на роботу у 8.30 ранку. Або, може, це той повільний тип у фетромовому капелюсі. Дон ніколи не звертав особливої уваги на своїх сусідів. Він затамував подих і раптом на мить гостро відчув весь біль її самотності. Відчув, як остання крапля надії ще жевріє в її грудях. Одне лише слово могло б зробити її щасливою. Або, точніше, Дасенбері міг би. «Покидьок», – прошепотів він, – він відклав костюм, підійшов до столу і написав на клаптику паперу «Едіт, я кохаю тебе». Йому сподобалося, як ця фраза виглядає на білому аркуші паперу. Здавалося, він залагодив важливу справу, що була на межі провалу. Дон зім'яв аркуш і кинув його до кошика для сміття. Потім він спустився вниз, опустив листа назад до поштової скриньки і відніс костюм до хімчистки. Спершу він ішов другої авеню і, дійшовши до гарлама, сів в автобус, що прямував у центр. Він був голодний, але не міг визначити, чого б йому хотілося. Він намагався ні про що не думати, а просто чекав коли ми на ніч і перенесуть ранкову пошту. У голові неясні думки про Розалінду змінювалися думками про дівчину зі Скрентона. «Яка нещасна людина! Як страждає від своїх переживань! Взяти його самого, наприклад! Хоча Розалінда і зробила його щасливим! Ці останні три тижні були справжньою тортурою!» Боже мій, адже минуло вже 22 дні. Дон відчував якесь дивне почуття сорому того вечора, усвідомивши, що минуло вже 22 дні. Дивне почуття сорому? Нічого дивного в цьому не було, якщо гарненько подумати. Йому було соромно від того, що він, можливо, дозволив собі втратити її. І йому Потрібно було рішуче сказати їй ще в Жуан-Лепен, що він не просто її кохає, а хоче з нею одружитися. Можливо, він втратив її тепер саме тому, що не зробив цього тоді. Ця думка не би виштовхнула його з автобуса. Перейшовши решту відстані пішки, він помалу, повністю звільнився від жахливої думки про свою фатальну помилку. Раптом його осяяло. У голові виникли неясні думки, які, втім, не мали конкретної мети. Поки що це був просто певний план дій на вечір. Він почав обмірковувати його дорогою додому, намагаючись якомога точніше уявити, що Дасенбері написав би у відповідь на останнє послання місвідком, якби прочитав його і вирішив відповісти. Можливо, і він не став би їй писати про своє кохання, а просто побажав би зустрітися з нею. Лист забрав близько 15 хвилин. Він написав, що не відповідав так довго, тому що не був до кінця впевнений у своїх і в її почуттях. Він хотів би зустрітися ще раз, теж ніж зможе сказати щось певне, і запитував, коли вони зможуть побачитися. Дон гадки не мав, як звати Дасенбері, і тому підписався однією літерою